Mukava kuot jälleen kuulolla ja kuuntelet näitä peittämättömin kasvoin podcasteja. Mä jatkan aiheena palvonta ylistys. Tällä kertaa mä haluan jakaa mun sydämeltä sellaista asiaa, että jokainen hengen vuodatus, pyhän hengen liikehdintä herätys on tuonut muutoksia siihen, kuinka me palvomme kuinka me, mitä me laulamme, miten me laulamme, soitamme, miten me palvomme kaikki valtiasta Jumalaa. Ja haluan tähän vielä tuoda, miksi tämän ajatuksia tuon tähän nyt, koska koen suuresti, että me ollaan nyt muutoksen ajassa, jolloin pyhähenki on jälleen nostamassa uusia asioita, tuomassa uudenlaista, uutta ääntä kansoille, erilaisille kansoille, eri kansoille. Erilaista ääntä. Ja mä etsin sitä ja mä haluan no, nostaa, että mikä on Suomen ääni, miten meidän, se ääni, minkä Jumala on laittanut meihin, se nousee. Ja mä uskon, että kun se Suomen ääni, Suomen soundi nousee, sitä ei voi kukaan vastustaa, vaan se tuottaa heräämisen. Ja se tuottaa myöskin sen osittain vaikuttaa tähän heräämiseen niin, että ihmiset alkaa löytää kuningaskuntaan sisälle. No... Palvonta, se on niin kuin valtavaa kunnioittamista Isää kaikki valtiasta kohtaan. Ja me annetaan tässä palvonnassa myöskin Jumalan ohjata pyhässä hengessä Jeesuksen veren ja nimen kautta meidän palvontaa, meidän rukousta. Me voidaan sanoa niin kuin Matteus 6. opetuslapset sanoivat, opeta meitä rukoilemaan. Me voidaan sanoa, että opeta meitä, pyhähenki, Jeesuksen nimessä rukoilemaan ja palvomaan tässä ajassa. Eli me halutaan oppia linjautumaan sanan mukaan Pyhässä hengessä tässä ajassa tätä aikaa varten. Eli mitä tämä linjautuminen tarkoittaa? Että me ollaan sitoutunut Muuttumaan, sitoutunut, että me voidaan antaa Jumalan muovata meitä, sitoutunut siihen, että Pyhä Henki haluaa mielen uudistuksen kautta meitä muuttaa Kristuksen mielenmukaisuuteen, roomalais 12.2. jakeen mukaan. Eli linjautuminen tarkoittaa, kun me halutaan linjautua sanan mukaan, että me ollaan opetettavissa, me ollaan sitoutuneet Jumalaan ja Hänen sanansa, ja me ollaan antautuneet Hänelle ja Hänen sanallensa. No, moni ei ymmärrä, mitä palvonta todella on. Olen huomannut sen, koska keskitytään paljon siihen, että miltä se näyttää, mitä saa tehdä, miltä se kuulostaa. E eikä, eikä ymmärretä, mikä on palvonnan ydin, mikä on se, se, se sydän, joka palvoo, joka kunnioittaa, joka laittaa Jeesuksen ensimmäiseksi suurimmaksi meidän elämässä. Niin tällaiset henkilöt tuskin ymmärtää myöskään sitä, että Jumala haluaa nostaa, ikään kuin uudelleen järjestää tässä vuodetuksessa, tässä muutoksen ajassa, missä me eletään, myös meidän palvontaa, meidän palvo, palvonnan niin kuin, ä, ä, ulos tulevia asioita. Määrittelemme usein palvonnan sen perusteella, kuinka me tehdään tai ilmaistaan sitä. Ei siis sen mukaan, mitä palvonta todella on. No mitä palvonta todella sitten on? Se on suurella rakkaudella kunnioittamista ja antautumista sille, mikä on tärkeintä elämässä. Ja mä koen, että pyhä haluaa sanoa, että palvonnan mielenlaatu kaikkialle. Eli kun meillä on palvonnan mielenlaatu, niin me laitetaan ensimmäinen käsky ensimmäiseksi suurimmaksi. Eli kaikki valtias Jeesus pyhässä hengessä on meille kaikkein tärkeintä ja se on suurin asia meidän elämässä. Eli pidetään Jeesus ykkösenä, niin asiat alkaa, alkaa mennä eteenpäin. Linjaudutaan sanan mukaan. No mä haluan poimia muutaman raamattu, kun niitä on monta Vanhan testamentin puolella sellaisia paikkoja, missä tapahtui jotain, tuli muutoksen aika ja sitten myös palvontakulttuuri, se palvonta muuttui. Mä otan esimerkkiä ihan muutama. Otetaan Abraham. Ja kaikki tietää Iisakin uhraamisen, sen tarinan, mitä, mitä raamatussa on. Eli sen sä voit lukea ensimmäinen Mooseks 22. Eli, eli tavallaan Iisak oli tässä tarinan kohdassa 36-vuotias raavas ö, mies. Eli hän ei ollut pikkupoika eikä hän tehty väkisin mitenkään, vaan mä koen, että Iisakin täytyi myös niin kuin, ö, olla suostuvainen ja olla sitoutunut tähän, mitä, mitä Jumala oli puhunut Abrahamille. Koska Jumala pyysi Abrahamia tulemaan vuorelle palvomaan. Ja tämä oli niin Abrahamille todella suuri testi hänen elämässään, koska Iisak oli Abrahamin lupaus. Ja Jumala pyysi uhraamaan tämän lupauksen, tämän lapsen. Eli, eli palvomaan siellä vuorella ja uhripalvontaa tehdä. No tärkeällä hetkellä, kun, kun oli kyseessä, että se uhraaminen oli, oli tapahtumassa, niin Jumala tuli ja uudelleen järjesti palvonnan. Eli sanoi, että älä tee sitä. Ja samalla Abraham huomasi, että päässi oli pensaikkoon niin kuin jäänyt jumiin. Eli silloin palvonta vaihtui, se koko tilanne muuttui. Ja, ja, ja Isak ja Abraham uhras sen päässin. Eli, eli tämä tarkoittaa, että kun me palvotaan, niin me nähdään myös tulevaan. Ja, ja me nähdään myös, myöskin niitä asioita, mitä Jumala haluaa varustaa ja, ja ohjata meitä tulevaisuudessa. No, otetaan Daavidin palvonta seuraavaksi esimerkiksi. Paljon ollaan puhe, puhuttu Daavidista ja, ja ne raamatun kohdat löydät hyvin helposti sieltä, sieltä vanhan testamentin puolelta. Mooses rakensi ilmestysmajan. Mutta David tuli ja uudelleen järjesti sen. Eli Jumala halusi sen erilaiseksi Davidin aikana kuin Mooseksen aikana. Davidin aikana tuli palvonta, musiikki, ilo, juhlinta, ylistys, 24.7. Kun jo saatellaan, mikä Mooseksen ilmestysmajassa oli, se oli hiljainen paikka, missä uhrattiin Jumalalle. Eli me huomataan, että David toi ää, valtavalla muutoksella muutoksen myös kokonaisen ylistämiseen ja palvomiseen. Mennään uuden testamentin puolelle. Siellä voi hyvä esimerkki olla Samarialan nainen kaivolla. Voit lukea Johannes 4. Eli, eli hän kohtas naisen, syntisen naisen kaivolla, kosketti häntä, puhui hänen elämäänsä. Pyhänkin kosketti häntä. Ja hän, hän niin ymmärsi, että hän on kohdennut kaikki valtiaan ja, ja, ja, ja Jeesuksen kohtaamisen jälkeen nainen meni ja julisti koko kaupungille, että mikä on niin todellinen palvonta. Todellinen palvonta on palvo hengessä ja totuudessa. Ja tämä palvonta muuttui todella erilaiseksi kuin mitä synagogissa oli siihen asti ollut. Eli siinäkin hetkessä tuli, jumala kohtaaminen tuli muutos ja tuotiin jotain tuoretta. Erilaista Jumalan sydämeltä. No, me tiedetään alkuseurakunta, kuinka Jumala oli valmistanut koko 4000 vuotta omaa kansansa vastaanottaa Jeesuksen. Ja tämä kansa todella tiesi, mitä on ylistää. Se oli paljon hebrealaisia sanoja, jotka kuvaa voimakkaasta ilosta, huudosta, käsin nostamisesta, laulamisesta, soittamisesta ja niin edespäin. Eli kans tiesi, mitä on palvoa Jumalaa. Ja nyt alkuseurakunta, messianinen seurakunta, palvoi Jeesusta, mutta ne ymmärsi, että he palvoo kaikki valtiasta Jumalaa. Heitä ei tarvinnut enää opettaa ylistykseen, vaan ne tiesi, mitä on ylistäminen. Eli mitä enemmän alkuseurakuntaa vainottiin, sitä enemmän siellä palvottiin, ylistettiin ja juhlittiin. Ja nyt tässä hetkessä on hyvä viitata sinne tulevaisuuden seurakuntaan, eli ilmestyskirja 4 ja 1. On mitä mä koen erityisesti, että se muutoksen aika, missä me nyt eletään, on myös se, että tule tänne ylös, niin mä näytän sulle, mitä on tuleva. Eli Jumala kutsuu meitä operoimaan niin kuin ylemmäksi korkeammalla tasolla näkemään, niin kuin hän katsomaan hengessä asioita. Ja mä ajattelin, että koska uusi hengen liikehdintä on nyt alkanut, uusi aikakausi on alkanut ja muutosvaihe on menossa, niin meidän tulee kuunnella sitä uutta ääntä, sitä uudenlaista Jumalan sykettä, uudenlaisia asioita, mihin pyhähenki on meitä nyt viemässä. Ja olla niin tarkkana, että mitä on nyt tapahtuva. Ei olla niin totuttu vanhaan, vaan, vaan, vaan pysä, eikä pitäydytä siellä vanhassa, vaan katsotaan, että Jumala, ota peitteitä pois meidän silmiltä. Että me voidaan, niin toinen korrektolais 3.18, me voidaan peittämättömin kasvan katsella Jeesus suoku kuvastimesta. Ja antaa pyhä henge muuttaa meitä kirkkaudesta kirkkauteen. Ja nähdä myös näitä asioita, mitä nyt on tuleva. Koska me kaikki halutaan sellainen läsnäolo, sellainen niin kirkkaus meidän maahan, että ne ihmiset jotka janoa elävää Jumalaa, jotka ei vielä tiedä, että he tarvitsevat pelastusta, ne astua sisälle läsnäoloon, astua sisälle pelastukseen. Eli uusi hengen liikehdintä tuo myös uuden muutoksen palvontaan. Muutos on syvemmälle ja korkeammalle. Ja nyt jos otetaan pieni katsaus historiaan, nyt puhutaan alkuseurakunnan jälkeisistä ajoista, Lähdetään vaikka 1500-luvulta Martti Lutherista, joka on tyyppi Jumala valitsi tämän olutta juovan katolisen munkin tekemään huikeen muutoksen, uskon puhdistuksen sen aikaiseen maailmaan. Ja 1512 Luther sai latinankielisen raamatun, luki sitä ja pelastui. Ja alkoi ymmärtää, että armosta me ollaan pelastettuja. Eli tuli uh, uskonpuhdistusta, nousi uusi ääni. Mitä mä tarkoitan nyt täällä uuden äänellä Lutteris, Lutteris kautta? Lutter teki hymnejä. Ne ei ollut katolisen kirkon kirkkolauluja, vaan Luther teki, laitto uudet sanat, raamatulliset sanat saksalaisiin juomalauluihin, niitä mitä baareissa ja kapakoissa laulettiin. Eli oli vanha tuttu melodia, mutta siihen tulikin sitten raamatulliset sanat. Ja samaaikaisesti meni uskonpuhdistus ja tämä musiikki, tämä palvonta, musiikillinen palvonta uudistui. Eli porukat laulo ja pelastu. Ja tämän palvonnan kautta myös uskonpuhdistus ja pelastussanoma levisi laajalle. Eli me huomataan, että tuli radikaali muutos hengellisissä uskonpuhdistus, niin se tapahtui myös. Se palvonta muuttui ja se palvonta tuli niin kuin, tavallaan tuomaan sen sanoman vielä enemmän uudella tavalla, tuorella tavalla kansalle tiettäväksi. No, Sitten otetaan 1700-luvulla. Maapallolla oli suuri herääminen ja myös sen heräämistä ja sen leviämistä auttoi uudenlainen palvontamusiikki, auttoi uudenlainen ylistys. Me tiedetään, että tämän ajan herättäjä oli John Wesley Eli, ja tämän veli Charles kirjoitti 6000 uutta hymniä sen aikaiseen heräämisen aikana. Ja nämä hymnit skandalisoi koko kirkon, koska ne eivät olleet perinteistä seurakuntamusiikkia. Ja nämä laulut levitti herätystä, niiden sanoma. Tuoreus, uusi ääni, uudet laulut, myös kirjoitetut, myös hengessä laulut, levitti siitä sanomaa. No me tiedetään, että meillä on upea liike ja karismaattinen liike. On, on monta uudenlaisia tapaa ilmentää ylistystä, ilmentää palvontaa. Mutta taas tämmöinen Jesus-movement, Jeesus-ihmiset, Jeesus-people, äh, oli, oli, oli ja Kaliforniassa. Ja niiden musiikkia kutsuttiin, olen lukenut, että kutsuttiin Jesus Rock. Ja se oli hyvin eh, herättävä, hyvin erikoinen eh, tapa ylistää Jumalaa, mutta se pelasti kaksi miljoonaa ihmistä. Kun ne musiikkin musiikkia, alko kiinnostua Jeesuksesta ja se, se, niin kun, se läsnäolo, pylistys tuo läsnäolon, hänen kirkkautensa tulee pimeys väistyy. Niin, niin ihmiset pääsevät sisälle pelastukseen. No, mennään vielä vähän eteenpäin. Vineyard liike Sen perustaja oli sellainen kuin John Wimber. Ja John Wimber oli laulaja ja laulun tekijä. Ja teki paljon uusia lauloja. Monet on kuullut niin sanottuja lauluja Ne on elää tänä päivänä, niin on ihana, ihana läsnäolo. Ja tämmöinen musiikki, mitä John Wimber teki, niin se erottu selvästi kaikesta aikaisemmasta, koska tuli jälleen se uusi vuodatus, tuli jälleen se uusi liikehdintä ja tuli uusi, uudenlainen laulu, uusenlainen palvonta myöskin. No, ajatellaan Pensakolaa ihan tässä viime aikoina, ei nyt viime aikoina, on se nyt kymmeniä vuosia, siitäkin 20 ehkä Oisko? No jotain, Ää, Brownsvillen herätys Pensakolassa. Voitelua alttarikutsussa, kun ihmiset ryntäsi alttarille ihan niin kuin todella suurissa massoissa, kantoi silloin 14-vuotias tyttö nimeltä Charity James. Ja hän viiden vuoden ajan lauloi joka ilta alttarikutsun aikana semmoinen come running to the mercy seat, eli tule juosten armoistuimen eteen. Ja tuon viiden vuoden aikana 200 000 ihmistä pelastui. Ja tässä oli paljon myös Lindi kuulin ylistystä ja, ja, ja musiikin ja palvonnan kulttuurin uudelleen, äh, uudelleen niin innottamista ja näin. Ja sitten yhtäkkiä tämmöinen on tämmöinen tyttö, joka laulaa. Ja mä haluan ystävät sanoa, että nyt on tämän uuden äänen aika. Nyt on Jumala tekemässä meidän Suomen maassa Näyttää se sun mielestä, miltä näyttää, mutta katso hengellisesti, niin palvonnassa alkaa nousta jotain uutta. Jotain sellaista ja yksi tuu tänne ylös, niin mä näytän sulle, mitä on tuleva. Eli uusi liikehdintä on alkanut. Kuunnellaan, etsitään, odotetaan ja tunnistetaan, kun se uusi ääni alkaa nousta. Uudenlainen, uudella tavalla tehty, mutta meillä Jumala on sama, mutta hän tänä aikana ilmentää itseensä eri tavalla. Mut silti ensimmäinen käsky on jokaisen palvojan sydämessä ensimmäisenä ja suurimmana. Eli rakastaa Herraa Jumala kaikella, mitä meillä on. Eli uusi hengen liikehdintä tuo myös muutoksia palvontaan. Miten me palvotaan? kuinka me tuodaan se ilmi ja kuinka se koko Jumalan antama valtava luovuus tulee siihen palvontaan mukaan. Tulee taiteet, liikekieli, liike, draamat. Kaiken, kaikki niin tulee aivan uudella tavalla nivoutua valtavaksi, ihanaksi Jumalan kukkaseksi, joka suitsuttaa, joka tuoksuu hänen rakkauttaan ja levittää hänen tuntemisensa tuoksua. No ihan... Vielä hetki tähän lopuksi. Että mitä palvonta on? No, mä haluan milloin sanoa näin, että se ei ole seurakunnassa käymistä. Se ei ole laulujen laulamista. Ja se ei ole tiettyjen rituaalien toistamista. Tähän vielä sitä niin siteraus viereen, että seurakunnassa on hyvä käydä. Älä jätä seurakunnan kokousta. Lauluja on hyvä laulaa. Mutta nyt me puhutaankin, mitä on palvonta. Mikä on se palvonnan sydän? Palvonta on sitä, kuinka sun sydän reagoi ja vastaa Jumalan hyvyyteen sun elämässä. Kuinka sun sydän resonoi Jumalan hyvyyttä, Jumalan rakkautta. Ja kun Jumala siunaa meitä, siunaa sinua, niin meidän tulisi reagoida palvonnalla. Koska palvonta osoittaa Jumalalle kunnioitusta. Laulamalla, soittamalla, liikekielellä, maalaamalla, laittamalla hänet ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi meidän elämässä. Palvonta on tunnustaa Jumala arvo ja merkitys, koska hän on arvollinen, niin kuin sanotaan ilmestyskirjassa. Me voidaan sanoa Jumala, että sä olet tärkein. Ja sä olet arvokkain mulle, kun mikään muu. Palvonta on vastaus ja reagointi hänen hyvyyteen. Hänen pelastukseen. Siihen, kuinka hän on parantanut meitä. Siihen, kuinka hän on täyttänyt meidät hengellä. Siihen, kuinka hän on ö, täyttänyt meidän tarpeet, jokapäiväiset tarpeet. Se on meidän reagointi hänen hyvyyteensä. Kuinka hän on niin mielettömällä tavalla aina ensin rakastanut meitä. Palvonta on siis reagointi sille, kuinka Jumala siunaa meitä. Mutta me tiedetään, että kun me lähestytään ja me palvotaan, niin me saadaan elää siunausten virrassa. Niin kuin sanotaan, että me saadaan elää voitto saatossa. Jeesuksessa, Kristuksessa. Eli me saadaan elää hänen läsnäolossaan, hänen äh, ohjeistamana, hänen ollaan äh, rakastettuna ja, ja kuinka hän vielä hänen siunauksen täyteydessä. Nyt on aika uudelle. Nyt on aika päästä irti vanha ja vastaan ottaa uusi. Ja mun rukoukseni on omalle kohdalle ja meidän kaikkien kohdalle se, että meillä olisi rohkeus päästää irti ja meillä olisi into ottaa uutta vastaan. Jeesus, anna meille rohkeus päästää vanhasta irti ja anna meille se into, himonen, rakkaussuhde sinuun Jeesus ja odottaa, mitä sulla on tänä päivänä tässä ajassa meille antaa. Halleluja, olkaa erittäin siunattuja.